Вузька малопомітна доріжка весь час петляла, в'юнилася по горбах та долинах, обминала густі гаї й глибокі яруги, аж поки нарешті не обірвалася на березі Дніпра, у невеличкому покинутому мешканцями селищі. Далі їхати було нікуди. Усюди понад берегом понависали стрімки кручі, під якими аж до води шуміли непролазні хащі молодого вішняка, верболозу, очеретів. Тут не продересь й пішки і біля берега жодного човна. Спраглі коні кинулись до води, і ніяка сила уже не могла відірвати їх від неї. А на горбі тим часом показалися переслідувачі. Троє втікачів, мов зацьковані звірі, безпорадно оглядалися довкола. «Живцем! Вони мене не візьмуть!» – прошепотіла цвітанка. І хоривні на мить, не засумнівався в тому, що дівчина накладе на себе руки. Бо біля вовчого яру бачив, як вона стрибнула у Дніпро на вірну смерть. «Ми маємо зброю! Будемо відбиватися!» – скрикнув запальний боревой, затискуючи в руці списа. Та хорив розумів, що від десятка нападників їм не відбитися. У найкращому випадку пощастить знищити чи поранити кількох з них. Що ж робити? Він з тугою поглядав то на широку сріблясту гладінь ріки, то на ворожий загін, що швидко наближався. Залишився єдиний для них вихід перепливати Дніпро. Але чи витримують стомлені коні? Чи зуміє цвітанка з допомогою свого огиря Подолати цю безмежну водяну просторінь, Яка не кожному воїнові під силу? Ех, коли б човен! Та човна ніде не видно, А переслідувачі уже зовсім близько. І тоді хорив зважився, Що буде, те й буде. Вперед, друзі мої! Єдиний у нас шлях на той бік, «Хай допоможуть нам світовид і водяник!» Вигукнув голосно і нахилився до цвітанки. «Тримайся міцно коневі загриву, він винесе, а я буду поруч із тобою допоможу, і не бійся!» «Ну, попливли, у воду швидше!» Вони кинулись на глибину, і течія в мить підхопила їх, понесла на безстрінь. І в ту ж мить на берег примчали переслідувачі. Передній старший випнув наперед дзьобатого носа, обам'ячі якого сиділи круглі жовті очиська, підвівся на стременах і закричав, «Куди ви, шалені, потопитесь, повертайте назад! Не бійтеся нас, ми ж поляни, свої люди, ой, дурні!» І раптом благаючим голосом звернувся до цвітанки – Княгине, вертайтеся, не бійтеся мене, я сова, болярин князя чорного вепра. Я захищатиму тебе й твоїх супутників як самого себе. Я допроваджу тебе до князя. Бачачи, що втікачі не звертають на його слова ніякої уваги, а пливуть далі. Сова вилаївся і спрямував коня у ріку. За мною, хлопці. Хлопці завагалися. Великий перуне. Але ж то вірна смерть, Болярин, мабуть, з лузду з'їхав. Та сова гримну влюто. «За мною! Хто хоче носити голову на плечах вперед?» Ті нехотя рушили і в'їхали у воду. А тут всі змушені були зупинитись і виждати, поки коні не нап'ються. І лише після того пустилися у плав на здогін за втікачами. Кориво оглянувся, полегшено зітхнув, здається, погоня трохи відстала. Тепер би тільки добратись до берега. Цвітанка міцно тримається за гриву свого буланого, а боревой пливе так упевнено, спокійно. Здається, все йде як слід. А що ти чи я, дуже зносить, то не біда, аби ж до того берега. Важко було на середині ріки стомлені коні вибилися з сил і з великими труднощами долали би стрінь. з жахом поглядав на Цвітанку і Буревоє, потерпав за них, Цвітанка зовсім не вміла плавати, а її брат тримався на воді не зовсім упевнено.